قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 124 سپتمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا مالا خټک سولډر کې او سپتمبر 2008 کې شمیر دديده میرای دو پته 77 اشاوه د توحید سنت 61 اهد سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټوک جنگیرار او صوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 پشاند آچا چی دیشی زوین لہو سور عملی ہی چی خیستا شوی دل ناکار من دادا یو کس سر دلیل لی بلکس پناکار آمالو کی مبتلا دی واتباو احواء همرا اوروانوی بخبر خوایشاتو پسی دوارنی برا برا عطمو میں نام دا پارا بشارت ذکر کئی مخلو جنتی اللہ تی او عید المتقون ما مس جننتلتتی د جنت آغا او عدل مقونه چېوا د شوی متقعیانو سره پای کې بسیفی اارون پای کې بیر نه من مع ان غیر آ نه د دا یوبونه چې نهګند د کږي دنیا کې خوکله پوبوې ل پهې بنی د داس من غیر آثینا چې نبګندکیږي په دنیا کې به نه پای کې له حوشي پای کې هغه به خراب شي او نور نیرونا من لبنند داسې پایو نبه بدلی خوانداغي دنیا کې خو ته پیلې کی سارې خواند بدل شي بیا استعمال قابلی چې پک نشي په خوله اب یې اسکل نشي الطفه جنت کې داسې نه ورونا د پایو باقی خوان بم نه خرابي خالص پي وي او سا غل للشاربين څوک نکو تا ماذم خوان بم ور کوي دا پي م بیا بیا سکلي اي کي به وجوده لذتي وجوده خوان بي جدا مذهبيه وانا هارون البازين يرنا من خمرن د شرابو د شرابو يرنا يو غره دنیا شراب دي دی چې غ ډير غټ نقصان دي دنیا د شرابو ډير نقصانات انسان باې سر دردې رالی او ټایپې لګي دا مخو تهسه مدلله را ستول کې بیاه چې را چپلې خوونتهشي دا مخو دا ګه د غټ او داې د خولین اسخاب وي و ته خرابوي او د آر جان شراب وان من خمرین او نیرون د داسې شرابو ل دتل شاری بین چېخواند به ورکی وان هارون ذاتین يرنادى ساتو صفا كريشنا داسو کس منیرو نے ذکر کرو سالور کس منیرو نے ذکر کرو دا هو بن يرون دی دبارا خالص مزیدار یوبو الجنت کل خالص پہ خالص شراب عصر او عسل مصفا مزیدار شحتن ولہم دیا مین کل ثمرات او دیلبا بجنت کی ہر قسم میں ہونا ومغفرۃ من ربہم او بخنا رتا ربدا ربدا دینا مچالا چه دانی اما تونمی لوشو که من هو خالدن پننا دی پشاند آغتا کی دیشی چهو حمیش پاور کیا و سقو ما انحمی ما او سکولی بشی پدر اغو بیشی دلی اجداغی ندی او گوٹ تیر کی فقط امعا اهم نوٹے توٹے توٹے با کی کلمید دی دا کله کلچ دی جہانمیان تگی شریر زیاتو دی بو بوغवाडी دی له حميم هغه صاحب مینه زوی جوشي دلی وبور دارا مه ته شي په چ سنګه غجام یا غلوغه د وبور مه ته شي روایاتو ریوايات ک راضی د مخصر من به دلوه کرا پری وزخه او کل موده لاندي ټوکلي ټوکلي شه بخت ته وبېږي بیا الله دې مونږ او تاسو محفوظ کی و من من یستمع او د منافقان او باز احوال. وَمِن بَعْدِ دِينِ نَا آغَا سوق دي يستمعوا اليك ا چې ووکي دي تا تا راغلي بي طالب بغوکي دي حتا اذا خرجوا من عندك تر دي جو دي ستاره خوانه قالوا اي آ کا ساو تا چې ورکو شي ماذا قال انفا ده تو سووي سو څه مطلب راغلي بي منافقان تا خوا نو دے غریب کو منافقت پکی رئی دو رنگی پکی رئی مرس کو پکی رئی نا جوڑا خو دے نو دے بازی پوتو یا رگا تو پکی مو پاسی سووے ہوں سمونگے پکی یاد کو کنا مازا قال آنفا دو سوے اولائک اللذینہ داکسان دی الله اللہ چمور لگول اللہ پزند دی باندے واتباہو احواءهم او تابداریے کڑے دخبل خواہشاتوں والذین هداهم هدا اوه که سان چې ہدایت ولدي زیاتی کوي الله دی له ہدایت او تاوم ورکي دی له توفیق د تان خوا walla yanzuruna din tizar na kay magar da qiamat anta ti um ba ta chira shi warta na sa pa faqad jaa چ کلا راشی قیامت او ذکر او نصیتا فل ددی فعلم ک لک شپدی خبره لا اله الا الله فعلم پوشک لک شپدی خبره انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک چیکن شان دادی نشتاج اتروا بغیر دالانا بل سوق واستغفر بہن غواړه فعلم یعنی علم او دا علم سره استغفار ام ډیر کثرت سره پکاره تا علم حاصل کو علوم دي حاصل کو ډیر استغفار کوا دلته په پاگلان لګي غوې وګوره پیغمبر ته لایي بغان اغوانه د خپل ګناه پیغمبر نه ګناه کیګنه چه وې مخې موندا بار بار بیان کړیو چې استغفار سره ګناه لازم نه ده چې خامخا یو څړينه ګناوه شي دې په استغفار کوي حدیث پاک راضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زر روزانہ او یا پی یاصل پی استغفار وایم تو پیغمبر نو یا یاصل پی گناہ کی یا بل ددل ته زم په مان د زړه د بوج سره دی چې کله تا په زبانه بوج راشي نو ته استغفار وایا د زړه د بوج پر ختمی بل دا یا زم په مان د خپکان سره دی په کله پتا خپکان راشي کفار لګیا دي مشرکین څنګه ول کې کړي استغفار وایا خبکان بو سر استاده اله کیږي دريندا چې کله کله انبياله مو سلام په افضل کار پریخودو باندیم استغفار کوي سلورمدا په بخانه حوالہ استغفار کوا لذنبکا تفسیر کو تر بي ذکر کې دا پاره ده بچو ده ګنا نه استغفار کوا ل ګنا نه الله محفوظ ساتي واستغفر لذنبکا حديث پاک کې مراد نبی اسلام فرمایي کتاسب <تصال> لا اله الا الله واستغفر الله کثرت رواه سر <وائے> لکه ابلیس ویا چې دا خلک ما په ګناهونو سره تبا کو یو یو ګناه کې مبتلا کو خو ديدا کلمه په ویلو دي تر هلاله کومه ته الله په دې ګناونو دې سره معاف کی پعلم کلا چې انه هو شاندار دی لا اله الا الله نشتاج تراب بغیر د لانه بل واستغفر لزامبیکا بہنہ غوالہ د پارا د بوجلر کوڑو پلا او د پارا مومنان او ناریناو زنانو وللہ یعلم متقلبکم ومسواکم الله پویږي پزید اورګرږي دوستاسو و مسواکم او پزید دې راکی دوستاسو یا واللہ یعلم الله پویږي چې کنا تاسو دارا دې ګرځي دل کوي مسواکم زید آرام کولو د شپې یا متقلبکم عملون استاسو په دنیا کې او مسواکم مرجا په قیامت کې یا متقلبکم استاسو ګرځیدل په سفر کې او مسواکم استاسو دی دل اقامت په یوځه یعنی الله پاک تاسو په پا ټول حالات باندې پوهیږي او یقول الذین آمنو و ای آتسانو چی مانې او خلبا باندې ایمان دا وکي ويقول الذين امنوا ايعكسانا چې دا وکي د ایمان نو لون نازله سورہ اولې نه چی نازله دي یو سورته چې مونته یو نازل شي او مونته پکې درس او مونته پکې بیان فاذا انزلت سورۃ محکما او چې کله نازل شي یو سورته پوخ مضمون والا د منافق نه ذکر کوي دې باندې صاحبداري بالکل هر بلکل تم را دي بالکل تیار دا دا او جته دا اصلاح خبره او کې را تربيت خبره او او بس راشه بیا دا او کې پته بتاته وداه وخت منافقا یا بالکل جی ورو وخت تیار بالکل جی ار خبره مونو کمو ته کنزل کې کومګه رټي کومګه سکونډه کار سره راتوي او جته کړه دا سترا خبره تربيت خبره او دغه مزاج مطابق نه وي داغه مزاج باندې بدوللګل نو بیا راشه کوته تبنۍ وجه دا تاسو شاګردو داستا ملګري او داستا کښورو دی بیا ځان ته سووی او ويقول الذين امنوا اياك سان چې مان دا وې کولا لو لانوزلت سورتن اولين شي نازلې دلې یو سورت فإذا چې کنا نازل شي یو سورت محکمت فوخ مضمون والا و ذکرا في او ذکر شي په یی طبې اکسانو چېز لکې مرض دیتهله نه طبې اکسانو چېنا جوړه دي مرض یانو ی زور نه دی که تا تهګوري من الموت پهشان د کس چې هووش را راغلی د مرک په ووج دا د مرک چپولی دی ډیر ځان ب ډیر مری دا مړه کې دا ډیر زی ځان مخکې مفیش پش ب کوي او چکل درست نیو خوکم ولد توکی لیکن انتا مشاقت برداش کولی تکلیف پکی اوڑلی دی بازان دام مذہوب مذہوب کیو تا بس اجید غریب نم ساخیلی فا اولا لهم بست باید دی منافکانو لا توان دوی دویدر پکار و تابداری و قول معروف فینا نیکا فا اذا عظم الامرو چکل پوشو حکم دا قتالا فلو صدق اللہ نډي ولې نريشتي کو ان رشتني کول لا پر الله ترا لك انا خيننهم د بدي د پارغوار الله فهل عصيتم يكنن نذيتها سو کچره مخوالو تاسو ان تبسي دو په لار ده چې په صاد وقيفه مکه کې با تو قطعو ارحامکم او پرې بچ یک پلواله تاسو کر جهاد نه اورې ده کتاب نه اورې دې زه به تاسو غونوونکو اخته شي قتل و غارت کې باغ ته شي خپل ولې بختمشي لوټ مار یا تولیتم کتا تو والیان شي یک منافقانو تمشری می لاو شو ودې دا مشرین غلط مطلب اخلي ان تولیتم کتا تو والیان شي تاسو له مشرې لا ستاره لا نو پسادو نه بکوي اولایک الذین دا کا سان دی لانه مل او جلانۃ کلی بلانۃ کلی دیلرا الله فاصمهم کان کلی دیلرا وا اما ابصارهم لندیکڑی جسترگی د دین افلا یتدبرون القران آیا دی سوچ ولې نه کی په قران کې افلا یتدبرون مقصد د قران حکمت د قرانم تدبر د ښا د قران اس خدای قرآن کریم مقصد سره الله سره پاراله غلي افلا يتدبرون القرآن ودا خلق له سوچنه کیپا قرآن کې کته وت وې راشه قرآن ته کېنا د یوسګارني قرآن ته افلا يتدبرون القرآن ذکر یو کته هغه دی تدیر خوله قران یاد دی ډیر زبرادست انداز سره وت یاد دی پاپی اته من د کیشي پاروي نشي د نظر حفاظت نشتا پنجاب پل ډیر داسی ا په ځان رونه زنانو ته ډیویژن پړاوي او لګیاي و تاواه چې کل للمؤمنین يعظو من ابصارهم ډیر پایچو تا اجرا کوي کل للمؤمنین او ما معروف يعظو من ابصارهم دې من کی بدل تکه ا اغنوب پک نه کې ډیر یاد کوی ییته خپل نازر سترګو جنا کی مطلاب دي داګه د دا قرآن کې تدبر ما اېدا ماته زماره بصويو افلا يتدبرون القرانا آیا دیولې سوچ نه کوي په قرآن کې او کله سړی بحث کر هو پازونه اږي چې قرآن, دا اور قرآن آور رئی دا لمحط را واغلی او په ترجمه یې ذکر صورت داویو ته یا او بیا دی پتا راو کې قرآن اوري دلم مه ترازي صورت محمد کې هو احوال کفرو د مومنانو د منافقانو دې احوال بیان ایو بیر سر سره بیا ویوې او فلا یاته دبرون القآه د جت ځکر سر دل لاس غشاری وردي د جاهن نم د تسکرو سره د غړ په ګبراهډ کې شي کله پهجلاجشي دی او فلا یاته دبرون القآ آیا دوولې سووت نه کوی پهقرآ کې او دا قآ دلو ریرقم ده چې کله تهقرآ للی پایتونو کې سوچ کوه دا لاظیممي چې د امخه درې شده او دیرشي پاره اطلاوت کوه یا دې پینځو دي 파ره خامخات تلاوت کو نا یو پوا یا لک قران لولا خدا غي د مخارج او د صفاتو او د مفهوم د ادا د د مفهوم د پوېدو تادبر سره دا د ډیر تلاوت نا چپای کې لحاظ تجوید او تادبر ان سره تلشي نو اغل داغه نه غوړې یو افلا يتدبرون القرانا ایا دیولې سوچ نه کوي په قران کې یعنی وا سوچو کې په قران کې وکړه الله ابن قیم او وتدبر القرانا ان رحمت الهدى وتدبر القرانا ان رحمت الهدى فل علم تتدبر القراني فل علم قال الله وقال رسوله وقال الصحابتهم اولو الارفاني افلا اتدبرون القران و دیو سوچ نه کیفه قران کې قران کې سوچ کول دا لازمی خبره ده او توج به الاغي کیږي چې سړی د قران په ترجمه او تفسیر باندې پویي او په خوا به خلق وی چې سوار لسمه علم نه کیږي قران بنره اخلي دا خو لا احسان کو حضرت اشرف ومشاهيخ مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه ته پاک پڑھ کې واچو د قران د سونه راځ کول په کار دی او غرید قران درسونه ډیر په احلاس سره شروع او او دا نه شاگردان فارغه شو او وی علاکو تل له قران درسونه شروع او دا قران غا درس تر ریواج ورکلی شه لندو قران را وږستو ګورو قران را وږستو ماذورینو قران را زنانو قران را وږستو زه په دې در درسونه دي تاسو ګوره څار نه مافته نه پوری او افیمنه باندې درسونه دي خاله دا دینه په داخلي او سوچ پکی کایو دا خلکو په جون کې انقلاب راځي پرونځ کې م امتحان شو ما باندې پارټي کتی ډیرو زنانو پکی ډیر ناشنالي کل کړو یو ځانه پکی دالي کلو چې زمونږ کوو چې ماحول او دعوته او تبلیغ په مهنت سره بورکیم و پردام وا هم تد حیا د دعوت چل نو د حیا د دعوت څنګه تا درس ورکوم مونږ را په دې باندې مواد نو نو دوره کې شریک شو قرآن ختم شوی نه دی او الحمدلله وی واکې خبره ده قرآن صحیح نظمري جوړي ښا د ریسالور زانو پاتې خبره وکړلې وا وی واکې دا قرآن صحیح نظمري جوړي هو سکندري بي ديني کې دعوت ورکاو چې الله نور کې دا تي وي او سوره احزاب کې الله دا تي وي تنکې نمبر آیات کې الله دا تي ویلې مونږ نه ډر هوکې اوس مسله بیانو نه غټ انقلاب دی غټ خبره ده خدای چې کله قرآن کې مون ته تدبر او سوچ کوو نو په قران کې بدتبره او سوچ پکاري د دې د ریواج او کول پکاري داسې یو افراط تیارول پکار دي چې غیره قران راوالي قران ځکه او دا لازمی خبره نه ده چې تاریخ او مهاره صرف او نحو منطق او فلسفه ای نه پس قران ځکه او که تاسو راټیمینو غواره خبره ده او که ټیم ده ترني قران په ترجمه ځکه مختلف مطلب ځکه او بیا ام اقداغه نه مشکلون دیواله مکو چې بیا تر ځانه الوی شیخ او مفسر جوړ او مبکد استاد دا, دا درس بیا خلق او تقوا افلا یتدبرون القران او دا زموږ یو ډېر لوی ارادو دا ډېر لوی تمنا چې داسې ملګری پیدا جا چې قرآن درسونه کیږي په دې زنانو کې پیدا شو باغی نارینو ملګرو کې دا قرآن درسونه کوي او زنانو ته سبقت جوړه لیکه دا سنت دغری ته ملګری غلی لږ دیم آدمو کې چې د قرآن لپاره قصدو کی دا بس د کومه دا به څرګندو فهم خو هم نه افلا یتدبرون القران آیا دیولې سوچ نه کوي په قران کې او چې کله سړې په سوچ نه کوي مثال په د توتی شینو هغه توتی دا امرګری مالکانو دایي توتی چوري hore توتی چوري hore هغه لګیارې توتی چوري hore توتی چوري hore توتی له ஆபت نه نه چوري توتی په دین نه پويږي نو کته قرآن دیل کوي په یوهه دو آیتونه دوره ثواب ملایويږي حدیثه مبهومیا دوره دونه ثواب ملایويږي او کټوي د پلان کې آیت مبهوم څنګه توتی چورې خوړي توتی چورې خوړي پتا نې آغه یو کس توتی ساتلو او دا خبره و سره ګوټه کړي و کده پینجری نه ته به راوته زمیندار کا کاله کړه په دی او راځي کله وي توتی به داځو ته توتی د پینځې نه به بیرون کې بغیر شي توتی د پینځې نه به بیرون کې بغیر شي یورک بار راوته اغه زمیدار کړه په خردلې پایکزدانی مانی وی دیراتینګ کړه او دا توتي پایک شور کوي توتي بار روزه کلب کې بغیر شي توتي بار روزه کلب کې بغیر شي نو وته توتي ځان په قران باندې پويګا افلا یتدبرون القرانا څنګه هغه کسو ملي دې توتي راوسته هو خلق دائم ما توتی راوسته خدای دې عجبت اوتي دي د بږي دا, دا قران حافظ دی وی ښا وی دغه په قیمت تورې د قیمته سکه هو خلک و ترا جمع شو یو مته یي توتیه پیسې راشه او رکو غواره و کنه توتیه تو رساته پکې شک دي څه اغه داډنګ دغه خپلک حافظ دی ښا یو مته لګ یو رکو وای کنه توتیه تو رساته پکې شک دي اخردا اغه ډیر غټ قیمت مقرره کړو بل چانه شو یو خان سے بغوا دیری کې توتیرا مارکیټ دی بل اخلا کرا جمع شي کیپلنکی خان سے حافظ توتی رہو سے اس خلق راجہ مرے اور ډیر زیات تعجب کی جو خدای توتی وسنګ قران اورای توتی دی شاوے اور کو هو اور خلق راجہ مشوي رمضان ناروان جی بیا در په خاطر تم جوړی ا یو کوه ای توتی دی ملو تا په کې ته شک دي تا په کې شک دي توتی دی ملو تا په کې ته شک ای خلک پوښت او دنه دا یو خبر رټ کړي نو قران کې متدبر پکاري سوچ په انسان الله پاک ترسيږي بیا زما رب زمانہ سم مطالبه کوي زما رب ما ته سوجه سوګه او سمکوا دا الله په قران کې ذکر کړي هفلا یتدبرون القرانا آیا ولې سوچ نه کوي په قران کې په دې وجه موږ حضرت شیخ رحمت الله له تموږ لیدل نه رہے ورډې دعاګانې او تکو دغه په سینې کې الله راغه مخودلو چې دا, دا خلک دا قران عزت کوي او دا قران راوخلی ځکه چې خلک واه پات کې دو دا پهات نه سوره دی خپل وصیت کړي اۇتم کې صدګشتہ سړی هغه ووري سړی ته جڑا و شي سړی به ډیر پوي گینا او من اراد عن رقی دایته نه په کلستان دي او په کې ډیر په مزمږوري زمام مرګوري دان تاسو جتا ما خورو کې دفن کې زمام مرګ بدای چې تاسو د قران درسونه پرې دی د قران درسونه باندې پرې دی لکه د قران دی درسونه هم کې دوه پاړه حضرت شیخ رحمت الله علیه بخپله ډوډۍ راو غستا به راو مردان د وراتو بشالی تر اغلی دیغه جمال ګړې کوپر پر دې علا کو تر اغلی او خلک ته د قران عظمت او د قران بیان کو بعد خلکو ګی پلان کې غړ شیخ دی او ډېر خلک وته کینی دا حدیثو درس کوي نو ټیک د قابلیت ځان تسیز دی او مجاهد قربانی ځان تسیز دی په ټانګو کې خلک نپری دي او د انګريز دغه مقابله ناکاره مليان یو طرف تا ناکاره پیران بل طرف تا حکومت یو طرف تا او په داته حالاتو کې چې په خلق باندې ناکار کړيانو پنځه ورها کړلې ناکار مليانو د خلک غلامان ګرځولې وو چې دي غریبانو به قران په ترجمه نشويلې ترجمه به نشوځد کولې په خلک مختلف ټکسوره مکررو کما شوم پیدا شو باندې پیسې راکا که شوم لګلوي چې جمعہ تر ali باندې پیسې راکا کسي پارش وو نو پیسې راکا کړه قران ختم بیا پیسې راکا کې نکالا بیا پیسې راکا کمر جنو بیا پیسی راکا غسل پا بیا کفن جوړول پا بیا ما رکو ویل پا بیا جنازہ پا بیا دا ټول ٹک سنو حضرت اعلانو کچھ و خلقا پا باندې پیسې پیسی غسل دا نه دا دا امام ابوانی پا رحمتو لرے مسلک دا دے او طول خلق خلافو اغپا اغی کی اغرانا بلکا او دا این حلق و رانا و آغستا غری کی رحمت کی دا افلا یتدبرون القرآن آیا دیوله سوچ نه کیپا قرآن کې هم الا قلوبن اقفالو دا خو بیا خلکو ته چل نو نو خلکو به مختلف قسمه فتویلا ګولې چا به دا ګستاخی را به ده بری چا به دا اولیا نمانی او ډیرو بدعتیان خلکو به څوک خپل خود ته خپل میندو تبهه اگر رایم م ورکیو دی علاقو کې بغیر دول خلقته به وی زره پنځفیر ملا امورم ام غمانه دا به خپل خو ورو خپل خه د ګرځوله دا, دا دونه د حضرت شیخ خلاب او حضرت شیخ رحمت الله له سړې دا و غو درتون او ووري دا کتابونو غوري سړې حیران شي حضرت سيد اينت الله شاه بخاري رحمت الله له اغي جب پنجاب کې د حضرت تعارف کو نو خلقته حضرت لدنونه دا غت تساني پرې زريو او عالمي جنونو نه اصول و سنه لکا او عالم ہے جنونه سم تو درر لکھا ہے یوه عالم ہے جنونه ضیاء النور لکھا ہے یہو عالم ہے ان نشات لکھا ہے او حضرت پخپلا یو پیرا دا مدینہ کې یا پ مکہ کې دا شیخانو یو غټه مكتبه و پای کې ناس تو هغه مشر شیخ سره خبرې کولې و استاد پرې مكتبه کې دا قرآن په موضوع په تفسیر خل تفسیر لګراوالا چې په کې د سوراتونو رفوونه او د سورات مقاصد دار ته پکی غنڈا مکتبه چو اگر دیدو اگر دیدو پا دیکی سنتو درن رواستو وی جی پا دی غنڈا مکتبه پا دی عربستان کې دا پر پا ربطونو پا خلاصو پا امتیازاتو دا ناشنا تفسیر دی کې گونتا دی حضرت تی چمعی تا که حضرت پا حنداشو دی جی سن نبتو حاضا دا ما پا خپلا لیکلی اپا حنداشو منتاسو تاسو تا گورو دا سی چیز لیکل بیا پا غی چو ا چې دا چالي کوي یو ته خپل شناختی کارت پاسپورت خو ده هغه در راغله شیخ تندیلاسو نه خلق او بیا د علامه ابن تیمیا 47 جل پتاويول په نام کې ورکا البته په درسونه کو ډیر دا خلک ته کم یو عالم په کم یو فیلډ په کم یو لین کې مهنت کړي او پاغي خور ما چای د نستر کې مپټوي لکه ਮੁکتی محمود رحمت الله له علماء هزاروي رحمت الله له مولانا عبد الله درخاسي الله له په سم له کې دناکار او خلاب خلاف کړی د دې خلاف جهاد وکړل وي په دغه لین کې دا غټ محنتون شتا دارنګه د صحابهو د شیعانو خلاب د صحابهو چې کم شان او عظمت حق نواس جنوسیه قوم ته مه تکړه دي دغې مثال نشتا دارنګه حضره شوال قران د در قران درتون دا کوم رواج ور کړل مثال نشتا او دای आवाज نه ومه په دې باندې مولانا عبد المجید ندیم صاحب مولانا بجلیګر صاحب مولانا پزیر امام صاحب نور علماء کہلا حضرت شیخ وفات شو تعزیت ترازی لغی بیانات تا نو ریدا ویلی معنی بی جیگر سے پک ناشنا خبر کرے وا کوئی پڑھی قران ممدان تھا تلی ری پڑھی قران من د خلق نبوت کرے او حضرت دا قران دا فرزان وقف کرے او دا حضرت خدمات دی ذکر کلی دی وجہ یو سڑی خدمات تھا زمون استاد مولانا ابن الحسن اباسی دے پکراچے کی پکراچے جی با ول ماری مولا چٹوڑو لے گلو مجیزه موږ د نړۍ سره حد طالبان مو ترحد بازي خلکو کې غړت تنګ نظریه تعصب او د ضد او د عینات ګډي بل علم و عالم نخ کاری چې سود د بلاره نی روانه ما ورته ویږي پا دلته کې موږ سره باز طالبان دي پنځ پیر شي څخه پسې بدره دی وی اړیر څو غصه جو کلاس کی وی وای کې په ترحد کې د پنځ پیر او قران نه پیدا شوي داخلك ب قبر پر پرستو دا به قبرونو ته دا په ترحد والا الله یستان کړو کی الله پاک په حضرت شیخ پیدا کو د قران درسونه تیرواج ورکو رد شرک وکړه دا که باد خلق به نور باندې کېلي په پښتنو د ربه احسان د پنځ پیر شیخ القرآن افلا یتدبرون القرانا افلا یتدبرون القرانا خدای ډیر ظلم اوضیاتی چا پکم یو لین کې مهنت کړې و او تو په مهنت خو نه مړل دا په کیسه دي دا په کیسه دي بس ارث او تول زیمه افلا یتدبرون آیا دیولے سوچ کئی پا قرآن کے ہم علا قلوب ان اقفالوها بلکہ ظلوت جرم دے لگی دلی دی و ظلوت تے تالی دلی ان اللزین ارتدو على ادبارهم ان اللزین یکنن آکتان ارتدو چھوڑت پخفل شاگانو ان اللزین یکنن آکتان ارتدو چھوڑت پخفل شاگانو قران وريده هدايت ورته بيان شو او باوجود اينه په کل پهندو وريده ان اللذین تردو علی ادب حق و معلوم شو چې دا خبره حق ده په بیان دغه نرستو پشا شو ځکه کله کله دی حق خبره کې د پروتوکول نه ملایويږي کله ادبه کې شهرت نه کیږي دی وی راجه مणा باطل پرتو سره مرګ ارتیا کا الته کې سیزم هم ملایويږي پروتوکول هم ملایويږي شهرتم دی عزت ده اينه الذين ارتدوا على ادبارهم او باز خلک لگ پاتی شي زمونکاري محمد هارون صاحب ډيرو مدرسو والا ډير خلک هټه هټه تنخواګانې وینا زدي جمعه ته نزم د دې کې الله تبارک وتعالى زمون خیر اور مداریز والا غٹ زین والا وینا نبو مد تک خپل گزارا کوما اللہ پاک دی پا عمر کے فعلم کے پکورن کے پمال ارث کے برکات واسطے ہو اللہ پاک دا غیر دا محفوظ کی غیر در محتاج نہ مخصوص کی حفل ان الذین ارتدوا علی ادبارین یاد نہ شیطان وی ملپ کڑربت ابوباسی دا پر دی وجا قالو للذین ولا کسانو چې بدرګن ما نزله الله چې الله نازل کړي تاسو ثیو کوم تی باد چې مونږ خبر ومنو په باد ذکر نو کې والله یعلم اسرارهم الا فوجي په پټو خبر د دیوانده فکیفا اذا توفوا الملائکه او دا منافقانو انجام ذکر کوي فکیفا اذا توفوا الملائکه رنگ بای حال دا دی چه کل روح احلی دینا ملائک چه دا دی نه نا ملائک ساخلی یزربونا اجوہم وعدبارا ام وخبوالا دا مخون او شاگانی ملائکو سر بچا بکنو پا دی خلو خلو پا دی کناتو کناتو دی پیرا باندی کری یزربونا اجوہم وعدبارا ام په دی پا دنیا کی اللہ خاپکڑی و ذالکا بیانو متباو دا په دی وجہ جدی تابیداری کړه وا د ا س اذ خد الله چې خ پکړیو الله وکړو او دی بد غنلار رضامن ته ادا الله فاه بتا اعمالم الله ولت باکا اعمال د دي هم حسب الذين آیا ګمان کوي ا کسان چې فظنو کې مراد ده الله یخرج الله ادانم چې الله براغ کارن کی د دېدا کینه د دېدا مهتی عداوت دا منافقان دا خیال کوي دي بلګه دا ایمان والو سره د مخلصینو سره کناو او بغوزو پټ پټ غونډاري ته تعالی الله به نارخ کاره کوي الله راخ کوي سوره توبه کې ولا څنګه علامتونه ذکر کړي چې دا د منافق نه غره منافق دا دي منافق دا دي منافق دا دي منافق دا دي منافقان په ځان باندې به یې منافقانو علامات بیانوي لکه زور شور سره پیرت کوي کچته په خپل مرګ ورو کې یا په موږ کې د دورنګي په لګه هونډاري ته حد دایي به سړی توبه وباسي او کانی وب تخت بیا نو ملګری باندې مخلی شي بیا دا نه چې تعالی مخامخ ملګری ناش تي تانه ذکلم کایو بیا وروسته ساخ پیم وخی دا غټ منافقی نو فقلق رذونا پیکوج خلکو تعلمون شي والاونا شاؤ لارینا کاوما کف خاب زمانا لارینا کاوما وبقایوم دیتاتا فلعربتم بسماهم تبو پیجن دیلرا پنهو دتی سرا اغه نه یو تبیا بیان کړي سورۃ توبہ آیت نمبر 30 گو رہی سورۃ توبہ اتہ دیشم نمبر آیات پلہ عرب تہم بسماهم تدیہ علامتن سیرا منافقانو یا ایہ اللذین آمنو مالکم قران و تہ ایمان ولا سرا آواز کیھا ذکا دی ظاہری زان تابیداری تابو اے مومنانو اے آکسانو چې پهلوای او دا نه غلې ګوش مارې چې مونږه پاکستان کې نشتاب کئ یی د ځانې لېرکو کئ نه چې الحمدلله وایو یوانهف چې کله ویلې شي تاسو تا این پیرو په سبیل الله د الله د دین لپاره ځه جهاد لپاره ده نو تاسو درا نشې مخه تا یوانه اشمارې اسعقلتم ال الارض وتاسو درا نشې مخه تا دم منافق نه ذکر کا کتو ولا دین دکاروې دید خوځي دویم ذیم اردیتم بلحیات الدنيا ومنه د منافق د دنیا جونډیر زیات غواغه اخرت دنیا پسه دنیا پسه نه جوړیا درمنه آیت نمبر 42 لو کان عرضا قریبا و سفرن قاصدا لتتبعو کا که سامان حاضرې دن کیا سفر مختصر دې سره زیه کې سامان څه غوټه موټه ملایويږي نو عزت ملایويږي شهرت ملایويږي مختصر سفر دې بیا غوځ سره زی خوبلا نه ها ولیکن باودت علیهم الشقاء لیکن اغه سفر لره اغه دیبان نگرانو کله د سختې کاری منافق تاسو به را سختې کار تلو نکېګنا سونه ښوی ها جی نمبر پہ لگاوي کنه بلا وَتَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مُنَافِقَان بِاللهِ قَسَمُ مُنَكَيُو جګه طاقت مو کېري بالکل به سر اتلو ير جګه وس مو کېري بالکل به ملګری وو بلا نه ها يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ما لري يُهْلِكُونَ دا منافق د ځان دشمن تا سره یوشان بل سره بل شان مخ مخ یو شان پشيشا بل شان مخ مخ ډیر ځکه له یره دې درس ډیر مزه کوي دا چل دی او هغه چل دی چې پشيشا دي تا به خبري شروع کیږي بل چا درس ته مزه تا چې مخامت وي دا کہ اوز در درس ډیر مزيداري او موږ اعلان وکړو زموږ درس پرګینه موضوع اي يهلكون ان فضو منافق د ځان دشمنو څونه خښوي والله يعلمو انهم لكاذبون بل نغا دا منافکان الله له پ د درغ ج نمبر آیات ما ستاو کل نه لا ؤمنونه بالله یملاخه ان ما ستاو کل نه اجازت ب نه غواړی دابي مع نه د کله د سختې مقرله حالات سخره لو بله نغې د کرکي ی رمالله چټي مالله اجو ردو زما علیکہ دا خوص وقت دا سختی میدان تطلل لی بلا نخا ورطابت قلوبو ہما دا دیر اڑنا پشک کی دی دا منافکان شاکیان دی بعد شک خپل جون جن تیر کی خوا منافک چول مر پشک کی تیر کی بلا نخا پا امپیر یترددون او دی پوخ شک کیا بلا نخا ولو ارادو الخوروجا کردی ارادوی دوتو ستا یاری خوبیو تا کڑیو کانا سب بله نخه د الله منکله ته تاسو کې د نستو سره منافکانو تا الله او غدو معلقادی نه بله نخه کېې تاسو د نستو سره په کورې څوک ناستی یا ماذوره بوړگانه یا واله ماشومانه او یاښې او د منافیکته چې میدان ته د تون نه یا د سره خواله نظره ښو سره کې نهڅو شوي. ہاں جی لو خرجو پیکم بلا نہا لو خرجو پیکم پورا مونش مارلی بیا ولو خرجو پیکم ما دادو کوم الا خبالا کدی تاسو کې وسلام وین نقصان به کړو منافق بزان سر نه پرې کې کما منافق دزان طرف پاتې کو نقصان بدله سي واکې تا مخز ملګرو کې بتاله استاداره کې شک اتی چرته ځل دیو آګه چل دیو آګه چل دی منافق بزان سره نه پرې کې لو خرجو پیکم ما ذاذوكم الا خبالا لو کدا منافقان وتلوي تاسو سرا نيزيو تو تاسلرا مگر نقصان دا مونته قران کې الله پوي راکې چېا کې منافقته او دورنګي د دان سره پرې نه وي څنګه ګور یو کس دی دا زمملګری د مخلصان کسان زه دي یاد لري یا تلور یا پینځه او دیک یو منافق تن پکرا غي اوته خدان دا غملګری کو دا غزان مرګری حساب کو او دې نور تویدا چلې مرده توغور سړي دا کار غلا تو کو دا خبره غلا تو کا تاکي منوتی رو با تی بیا څنګه عبد الله بن ابي بن تلول کول نا چې نبي رسول الله صحابه سره مشوره وکړه چېر جهاد د پارا حمله د پارا د مدینې نه باروزو کډانه حمله کوو ورو ډیرو ملګرو یې باروزو ډیرو یې دنه پاتې کیغو بیا ډیرو صحابه یې باروځه کړه بار روان شو ابن تلول دا وګره د همګ پر سر نخکارخهمون د سره جهات هم و دوه سختې او سره برداشت کووه او مو ورکه چې ددنې نامله کو وه دا د خبره نه د راضمونې واپس کو او دیر ساده پهکې دا سر را واپس کوو مختلف ملګری داان سر را واپس کوو د منافډې غټ نقصان کو لا خه جووفی کوم دا د نسروی ماري او دا پخپلو کی کې پههدو کې دکه با سړی ته معلوې لا خه جووفی کوم ما دا دوکم الله غباله. مُنافِق بَلَ نَغَا کدی تاسو راوځلې وی نو نبي او زیاد کړي تاسو لا مگر نقصان بَلَ نَغَا والا او ذوخلالکم او اچولې به چوغلې تاسو مینس کې بَلَ نَغَا یبو نا کو ملک کتنا دی غواړي پتاسو کې پتنا چولا تاسو اختلاف کې چیا منافق بر اختلاف خبره تاسو مینس کې کوي بَلَ وفیکم سمّاحونا فلخرت تاسو کې دای جاسوسانا د منافقانو جاسوسان د دا لګې داس ته کېو بیا متا بدنامي غوړی کا یاد تا تا وفیکم سمّاحونا لعمم فلخرت کې جاسوسانا تا به یو خبر لکه سم کړي بتوره خیر خوایې بری کړي دا جاسوس به خبره یو سی ورزاسې وي دا سی پېژان په کول پکړ دی بل د شپاره له تونله شلوه مړ لکه د تغهول فتن نهته بله نخه یک نندې غختې دا پتن نه د نه مرکې د پیتې تالاشي کوو وقل وله کل عمو تاسو د ز لکه پهخکوم ی تاسو شري وقل له ل کل عموه وقل له کل عور بله نخه او د انتظار کوي په تاسو د هووادي د انتظار کې چې کله موسیبت را ي کله به سخته را بله وهم کارونه او دی بد ګړی حکلاه او پسې بله من مینو مهو او باز د دی نه آ آي زنلی اجازه را کا معته موف نه چې ماچو موږ پردهو سړیا موږ او ف نه کې چې بله نخځان ب ډیر پاک ک سابل ډیرر برک بئ الله ف فیت نه تاقتونو و دا پت نه پریوتلی خلک د مناپکان نه منافکان د پیت نوونه ډاک۔ بلنه هغه اور پښېتمبر 40 کې ان تو سب کا حسنۃن تسوم کته خوشالۍ ورسې دی په سخت پرتي صافه خوشاله دیبه غریبہ پرسي دی ليو خپه به يو ته بالکل پاره ملېکات کو بکړي ان تو سب کا حسنۃن تسوم او ان تو سب کا مصیبہ او ک مصیبت ورسې دی یو شکر د احتیاج سره نومه خلکو دی تا ته نه دی قوت مزه ک مصیبتونه او د تا برازي بل انخا و يتولوا دی وولی او ډیر خوشالیا دا ست ديښتما نه خشو پین آیت نمبر 53 قول تو ورته وایا انفقوا و انا و کرا لا یتقبل من ایمونافیکانو کو خپل مال لګوي دا الله نه قبلای دا اوس دریا را پاره دو روپیه دل ګولیا نو بیا چوکولو کېږي دو روپیه مل ګولې کنه وړیا او دا چلے واه چنده بل انخا قل انفقوا وصورت توبہ کی پمنافقانو توبہ وباطیغا مونږه پرانا شیخ سید درد کے ناز تو تکستان دا غلي جاسوسین را او هغه وخت کی بقرہ کې مننات می یقول شیخ له تفصیلی وی هغه یاره مونږ ته مونږ تر یو زې جماعت تو مونږ ته یاره چې شیخ ز مونږه پګوت کو دغه پرورته مون پرشوره کړم دا صبره ګو سورہ توبہ کې بری پته ته نه 91 بسراغت او تلو بیا رخصیو نو دغه منافقانو مال خرچ كونتم قومًا باطشقين دا پاتقانې دې بل نهغه بل انعام کفرو بالله دي کفر کړې په الله بل نهغه د رسول الله منکار کیا بل نهغه ولاياتونس ولاتا دا چې ممکن بیا مون بد لګي نه چې ممکن چې مونږ الله شکر ادا کوتي الله شکر دې پته راټولې ګره چې زانه دا دورنګي او منافقته باسمه داګه په دنیا کې خبر څنګه چې جن بتی شي غلطه وسه ولایاتو نصلاتا دی راته نکی د دین کارتا الا و هم کو صالات مگر ډیر ناز اس دتلو اندازي جدا جدا د خبر انداز جدا ډیر نازک نازک او نرم نرم او د تا سره پلاړی رواني ته ویږي په کوه نکريدي ها ولایاتو نصلاتا الا و هم کو صالات سرنا وخته پوری د ګرمي پوری د سان مزنا د ما سوتن مزنا ولایاتو نصلاتا له همکو ساله د ن را تک نه کومان زه ته مګرتنا راستته بله نهخه والله یون پقونه او خررج نه کو مال خو بالکل نه لګي مال ته خو بالکل چ کوم دی د مال لې د وخته شي بیا ته معشم نه کو والله یونقونه والله یونپقونه الحمد الله زمونږ جمعما کې کار کې دو چېونه کوله ملګرو نټول د محلی خلکبال ل وړه. روزانه تماشه ترسه پکار دی رنگ پکار دی کچونه نه پکار دا ک یار اس پکارا ټول خدمتونه تاره مخلصو خلکو کار دی او منافق خلکو ا تماشم نه کیچ کم نه مال لغي ولا ينفقونا سارو غرما بارات له سارو غرما یار اس دی جي سره ول ولا ينفقونا او منافقان خرج نه کوي یو کی بل نه وهم كارهون نو خرج بدګني بدګره تخپلو پای تاروبانه په پا خپل خپل عدالتونو په مقدمه په پدولياتو په رسمونو او ریواجو نو پای بله فیصله لګي خدای دین د پاره 10 روپیا ورګي کړه دا, دا بچیا و کیمپ اوجره کیمپ جمعات کيم انکه شل 10 روپیا مینه ور کړې څو په ځان سره سنبال کړه سړیا ولا ينفقونا مومن سپټ په پډخل کې په خوشاله يو بلا نا وتزهق انفقهم وهم کافرون صاحبتي خيږي دا به کافراني دد مودې شمنه و علیپونه بلله بلکهسمونه ب کوي نهونله من کوم الله د مونکې چې کم د منافکانو نخی اللا نهوبسی الله د مونکې د خلاص س پ پیدا کې د ممنانو سپات دا مونځان د پااروا چې دامونونه ګوری زی بله نخه ولیفونهدي کسمونه کوی پله نهله من کوم چې قدداستااسونه موستاسو ملګری که نه کسم پخته ما هم منله منافستا ملګری نهري د محام تاله لیاي. یا رجی بلکل دا چل دی واغ چل دی بلا نخا ولیکن هم قومن یفرقون دا یا قومن ولي آولی یریدون کی غلق دی بلا نخا لاؤ یجیدونا مل جعا زیر پنائے یا غار یا سمستا غیط بل و من ام من یلمی زکا فی صدقات پتابانی بغیب لگئیو پتاب اطواحن وئیو کتسو ورکی را ورکی دیر خوشالا کنو ورکی ناراضا نمبر ن ومنهم الذين يؤذون النبي پیغمبر ته تکلیف راځي ګوره هو اذن او پیغمبر در اړه خبرمنوم کوي دغه ته وګدي بل نه غایت نمبر 68 يا اليفونا بالله لكم يا اليفونا تاتل کتمونا كيا منافق نختش کتمونا څه لول پته ما آیات بل نه ها يا ذر د قران د سورته د نا دغه غریبانه ډیر زیات زمون نغي پدې جادحکاران شي وي یا ذال المنافقون ان تنزل عليهم سوره يري المنافقان دا جنال شي په دې بار کې یو سوره دغه غندونه کار کوي توا ته استهادی او تاسو غټو کې کوي دا دې بل نه خام او چې توګه تکالی کوي تهزاب کې د موليو کا دي سوې بل نه خام ليقول لنا انما كنا ناخذ ملمو کوئی گپ شپ بلا نخایت نمبر چیہ ساڑ کانو مجرمین و منافقان دی مجرمان بلا نخا المنافقون والمنافقاتو بازو هم من بازو منافقان ناری نو زنانا دا یوبل ملگریو چسنگ منافقان ناری نو کشتا نو دا داننگی منافقان زنانو کشتا دا بده حکم بکی تنیکون بخلق منکی و یقبیدون عیدی املاسون بن ساتی دا خرکنام اللے ایرکڑ دے هم الفاسقون و داد فاسقان آیت نمبر چورتر یا حلیفون باللہ ما قالو فدروغا با قسمون کیا وقالو کلمتا الكفر تا کلمتا کفر وی وما منافق باندې ضابط لګي الا اغناهم الله ورسوله مين پر لي چې مؤمنان باندې الله بدل کړي او منهم من احد الله الله ترا وادي کې کمال را کو خیرات بکاو يا الله کذري ما تر مال را کو تبدا کو تبدا کو چې ور کې نبی انکار کوي بل نه غايت نمبر 99 الذين يلمزون المتوعينا پپا کو خلق باندې ضابط لګي فار هل مخلفون بما قديم بل نه دي په خاطر په خپل ناس ته شي وការي هو ان او بدغن جي جهادو کي او نور ملغرتوي نور تو اله تنفي رو په الهر وغه پخپلم د دين كار نه کوي پخپلم جهاد نه کوي نور تو اله تنفي رو په الهر وغه مره کي مزه اور بسيات نمبر 3 اس تي انكم رضيتم بالقودي اول مره په خوشاله شي او بلا نه غات نمبر 3 اس ان امنو بالله وجاهدوا ما رسوله استاذنك اولتولي پوا دا تختکه چي بيچوتي واري بل رضوا ورپتيات نمبر تتسي رضو بان يكنوا مال خوالفا کور کې زنا نو سره خوش علييا ورپتيات نمبر کې بیا وي رضوا اي يكنوا مال خوالفا دکور ا د پاتي کلو سره خوش علييا دلته کې الله ذکر حال وله او شااوله ناکم کهخواښدهمونګه او بخهی موږوي تاته طب پیژېدي ل را په نخ د دي سره وه تاغې پنه همپې لح نقالل او خ مخه طب اوپیژېدي ل را په چالاکونا سره ددي خبرې په ډیرې چالله کې هدي دپ ک را دي تهکو ف راسهله مومن ممنتته لا ی نورې پرااست ورکئ هغه مومنته پهدي پته کې چې دا والله یاله مال اللہ پوئی جی پاملون استاسو ولنبلو انکم ولنبلو انکم خامخام خام انگی امتیان که پتاسو سردیجی منگ زاہر کو جیاد که انگی دستا سو نا وصوابیرین و صبر که انگی ونبلو اخبارکم کاربکم انگی حقیقت د خبر استاسو ان اللزین کفرو آکستان چکو فرکرے وصوادو ان سبیل اللہ او بنشوی دلارد اللہ نا وشاق الرسولہ او مخالف دې کړې د پیغمبر پر ځینې چخکارې شوي د الهي ہدایت پیغمبر بیا مخالفت کړي حق وو ته معلوم دي لن يدور الله شيئا دي الا الاذر نشور ګول او سيهبط اعمالهم زردي برباد وکي با الله د دې امالونا يا ايو الذين امنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله تابعداري کوي الله او په رسوله تابعداري کوي تاب پیغمبر ولا تبطلوا اعمالكم مبربادوا فلا مالونا ان الذين كفروا عكسان ج كفر کړي او بنشي دلاردا الله نا ثم ما تو بيعملو بداسه حال کیږي کافران فلن يفر الله لهم هرگز با فنون کې لادي تا فنا تهنوا سستیونه کې خپل کمزوري نه کې کفار فلا تنو کمزوري مخه ممخکا... کمزوري و تدعو الى السلم بل نكره تاسو الى السلم اگر روغی تا دوینه سستنه سستۍ کو پاره تخکار وکړی تاسو کو پارت تا دی چې متړبه روغاو کې نه داسېونه کې تاسو اے مسلمانانو تاسو د کافرانو ته ونه وي چې متړ مذاکراتو کې اداثنه په میدان ته شي فلا تهینو سستۍونه کوي او وهن کمزوري ښکار وکول کول دشمنان تا بناته نو سستی م کوي وتد او چې بلنه کوي صلحتا دوجي د سستې نه وانت مول اعلان تاسو بغالبه والله معكم او الله تاسو خدي ولن يتركم اعمالكم او الله هرګز نکمیا ثواب د اعمال تاسو انما کې اګنه تیریږي هر جهاد دنیا جن ہمارا لوبی ومشغلا دا مرخ واسمیو دا اللہ دی اینما الحیات الدنیا حقیقت دا دنیا اینما الحیات الدنیا یکنان جن دا دنیا لعب لوبی دی و لحنو مشغلا دنیا زندگی گواری لبی دیخا پا دنیا نازونکے دنیا سی زنو پا دی نازونکے و انتو منوک تاسوی ما انرالا و تتقو الله کدالانا یوتی کوم الله بدرې سوابونه تاسو لره ولا یت الکوم امال کوم اللہ تاسوونه الله تاسو معلوونه الکو موها کچرې وواړی ستاسوونه معلوونه په یختی کوم ی کوم او زور دربانی و کې چې خ مخار مالله کشاوه د بخل کوي او یخرید ادعا کوم او ستاسو د پټ غدعوت بالاله رخکارهې بیام ها انتم ها اولائی اے منافقانو خبرش تاسو دک خلقیت او را را انہوں کو سر معلومی کی خواہ ها انتم ها اولائی خبرش تاسو اے خلقو تاسو دک خلقیت تدعونا چی تاسو روبللشی لتنفقو فی سبیل اللہ چمالو لگ پلارد الله کے فمنكم, کی کی فَمِنْكُمْ مَنْ بعد د تاسوو کې آاسو کې یا ب خلل چې بخل کویاتونمه اوله خبرشي تاسوو منافقاو تاسو دغه خله کې تو د اوونه چې اوبللیشي چې راجمه شي لک پیسې لګوه تو د اونا چې بعض په تاسو کې غسوو کې کی چې بغل کیا ومن يبخل چا چې بغلوکه په نما یيب خللوان نقصان د بغل خپل ځ نهدي والله غنیية او اللهې ب پروازات الله د غنی ذات انت ملفخ را او تاسو تول په ټوله الله ته مختاجه وإن تتولوا کمخوالو تاسو یستبدل قومن غیرکم بدل کې بار الله الله را ولي يقوم بغیر ساسو نا؟ وَإنتا تولو، وَإنتا تولو تاسو نا وإن تتولوا وإن تتولوا کمخوالو تاسو تاسو روگردانیو کا موږ نکو د دینکار موږ نکو د مدرسې کار موږ نه کو د jihad کار موږ نه کو د تبلیغ کار موږ نه کو د جمعات کار الله بدل کې بل کو ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ تاسو په شانته باغ نی بیا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ بیا باندې تاسو په شانو لہذا ځنا منافقت لریکا د خپل وص مطابق د دړک په اخلاص سره د الله د دین لپاره مال لگاوا په صورت محمد کې تقابل ذکر کاو پمند قبایو د منافقانو کې احوال د مومنانو احوال د کاپیرانو اطلت احوال کاپیرانو په صورت کې ذکر کاو اتل صفات د مؤمنانو اتل قباحت له د منافقانو مختیوات نزول کې یوسل یو لسم نمبر دی نازل شوه رستو د سورته جمعنا پترتیب د سوراتونو کې اتسل وه نمبر دی رستو د سورته محمدنا ربط او مناسبت د مخکی صورت سره په مخکی سورات کې امر بالقتال په صورت سورات کې بشارت پات پا پا حسارا ومخی صورت کے امر بالقتال ذکر کا پا دی صورت کے خوشخبری ورکی دا فتحی یا مخید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رشا اس پا صورت کے عظمت شان ذکر کری دا نبی علیہ السلام بعد وی محمد لا فتح ورک رب اکبر سورت محمد پسی صورت الفتح چه مخید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فدی صورت کی لنبیر سلام عظمت شان ذکر کئی و بشارت دفتح سارا یا صورت محمد کی لتوحید ذکر شا نصورت الفتح کی فاغید ترقی ذکر کئی یا صورت محمد آخر کې ذکر رکا و انت تولو یستبدل قوما غیرکم صورت الفتح کی مثال ذکر کئی لکه او گو صحابه کرام دارنگ صورت محمد او صورت الفتح الفتح پدې دوالو کې د مومنانو مشرکان او منافقان ذکر کړي یا مکه صورت سورات کې جنتیانو د فقره د حرم بیان کړو سورته فاتحه کې ذکر کړي چې پدې جنت کې به د مؤمنان نارینه او زنان داخليږي حاصل د دا صورت پدې سورته کې بشارت د فقره د مؤمنانو پدې سورته کې ذکر د بیا او رضوان د ډیرو فتوحات او د غنائمو لکه دا فاطمه کی تاس که را صورت کې شریدا د سوله يهودي بي د پتي خيبر او د پته پارس دارنګي چې کله نبي محترم صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام د هودي بي نه واپس شو صحابه غم او خپکان راغلی او الله بیا دا ايتون نازل کاو په دې کې بشارت په پت حثرا او نبي رسول الله دا صورت مات رټولې دنیا نه خوخت خوخذي ذ کدا صلح حدیبیه سبب رفعۃ اسلام ان فتحنا لك فتحا مبینا من فتح درکا تا لطح کارا نیکو پیره لك لا وما تقدم من ذنبک دې را پاره چې بخنو کې دې را چې بخنو کې تا ته الله دا اوس تی مکه تی شویر خطا اظمنا مراد خلاف الیلا خلاف افضل کارو یا تفسیر شربینی ولا ذکر کایو چې زم په معنا دلته مغفرت په معنا د عصمت سره دی چې الله معصوم او ساتي تا د خطا یا نه الله پاک تا د عصمت خیال ساتي ځکه چې انبییاء علیهم السلام او د ګناہوں نه معصوم دي تعالی پثی مبین درګ تدی وجنا مغفرت ا ځان په اړه وانا و یتمو لمت هو الیکا یہ رب پارا تج پورا کہ اللہ ولی احمد پتہ و یہدی کا صراط مستقیم اور کائی تالرا پنا اور پورا کہ اللہ ولی احمد پتہ و یہدی کا صراط مستقیم تا برابر برابر و یمصرک اللہ نصرنا عزیزہ و امداد کہ اللہ تا امدادی ذات والا اللہ اعزات چرا لگی تسلی پڑو نا مومنانو کہ یا زادو ایمان ما ایمانې ما چې دیاجی ایمان سره دی مانونو او خاط لا لا لا نخری د اتمانو د کمکو وکانه الله علیم حکیم او دی الله په یا حکمتونو ال